Kembali kita melanjutkan kajian yang menjelaskan tentang syirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita masih melanjutkan beberapa peristiwa penting yang dicatat dalam sejarah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa perang Uhud. Di antara kejadian yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan Demikian pula imam Muslim Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya Mereka meriwayatkan dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan Lama na yawm uhud Inhezama nasun an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi dalam peristiwa perang Uhud tatkala sebahagian kaum muslimin mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa dalam peristiwa perang Uhud meskipun pada awal-awal peperangan kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang musyrik akan tetapi disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan bukit Uhud dan menyebabkan Kekalahan dialami oleh kaum Muslimin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka dan bahkan sempat tersiar berita bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dan ternyata itu merupakan berita palsu yang disebarkan dalam kondisi sebahagian kaum Muslimin mereka sudah dalam keadaan bingung disebabkan karena pasukan kaum Muslimin yang kocar kacir. Menyulitkan mereka untuk membedakan antara kawan dan lawan, sehingga sebahagian dari para sahabat terbunuh di tangan kaum Muslimin sendiri. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, ayah Hudayfa, ayah Hudayfa ibnu Yaman radhiyallahu taala anhumah Maka tak kala sebahagian kaum Muslimin mereka meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وَأَبُوْ طَلْحَ بَيْنَ إِلَيْهِ مُجَوَّبًا عَلَيْهِ بِحَجْفَةٍ Dalam kenan Abu Talha Al-Ansari Radiyallahu An Beliau tetap berada di hadapan Nabi SAW Sambil memberikan perlindungan kepada Rasulullah Dengan menggunakan perisai Untuk melindungi dirinya dan melindungi Rasulullah SAW وَكَانَ رَمِيًا شَدِيدًا نَزَعُ dan beliau Abu Talhal Ansari Beliau dikenal sebagai seorang uh, Ahli Memanah Ya Apabila beliau uh, Melemparkan anak panahnya Seringkali Mengenai sasaran Ramian Syedid Dan Naz'ah Benar-benar beliau uh, Dikenal sebagai ahli panah yang mampu melemparkan anak panahnya dengan kuat. Kasara yau ma irin kausaini othera. Di mana beliau mematahkan pada saat itu dua uh, kaus yang dimaksud kaus yaitu uh, alat untuk melemparkan anak panahnya. Ya, uh, alat panah itu sendiri. Beliau mematahkan dua atau tiga. Nah disebabkan karena beliau uh, sangat kuat sekali ketika beliau melemparkan anak panah sehingga sampai mematahkan dua atau tiga. Wakana rajulu yamurumah al jabbah mina dan di antara kaum Muslimin ada yang mereka lewat di dekat Nabi saw sambil membawa anak anak panah yang diletakkan di dalam al jabah Jabah itu tempat uh, Anak panah diletakkan di Maka pada saat beliau melihat ada seorang dari kaum Muslimin membawa anak-anak panah yang di, dimasukkan ke dalam al-jabba, wayakulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan badannya unzurah li Abi Talha. Berikan, berikan anak panah itu kepada Abu Talha. Ini yani biar Abu Talha yang yang akan melempar. Kawan musyrikin mensungguh Allah Subhanahu wa taala sambil memberikan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yushrifu ilal qawm, kemudian yushrifu ila alqaum. Kemudian Rasul alaihi wasallam beliau ingin menampakkan dirinya di hadapan kaum. Fa Abu Thalhah. Maka Abu Talha mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Nabi Allah bi abi ant." Wahai Nabi Allah, la tusyrif an la yusibaka sahmun. Jangan engkau menampakkan dirimu agar kemudian tidak ada anak panah yang mengenai tubuhmu. Nahri duna nahrik. Leherku memberi perlindungan Kepada lehermu. Maksudnya beliau akan terus memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terkena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau masih hidup karena belialah yang memberi perlindungan kepada Rasulullah alaihi as-salatu wassalam maka di dalam hadis ini maqbah keutamaan yang dimiliki oleh Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dan perjuangan beliau yang demikian gigih dalam memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian pula kisah eh meninggalnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu dan kain kafan yang beliau miliki tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu an Disebutkan dalam riwayat Al Imam Al Bukhari demikian pula Al Imam Muslim dari hadis Khabbab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan hajamna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala kami berhijrah bersama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang kami harapkan adalah wajah allah sehingga pahala kami pun sampai kepada allah subhanahu wa ta'ala faminna man madha bi sabilihi lam yaqul min ajrihi syai'an di antara kami ada yang telah melalui jalannya, yang telah meninggal terlebih dahulu dia tidak sempat merasakan uh, hasil dari perjuangan dia meninggal terlebih dahulu minhum Mus'ab Ibn Umair Qutila Yawma Uhud di antara mereka yang, uh, yang meninggal terlebih dahulu di awal-awal perjuangan Islam bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah Mus'ab bin Umair yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud walam yatruk illa namirah dan beliau tidak meninggalkan kain kecuali namirah, namirah sejenis kain yang lebar itulah yang ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair radiyallahu ta'ala'an kunna idha ghattaina rasahu badat rijlah dan kami apabila menutupi kepalanya maka yang nampak kedua kakinya karena pendeknya kain merah tersebut yang tidak mencukupi untuk menutupi seluruh tubuh Musa a.s. radhiyallahu anhu wa idza qataina rijlaihi ba ra'suh dan apabila kami menutupi kedua kakinya maka kepalanya nampak fa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Rasulullah alaihi salatu mengatakan "Ghotu ra'sahu" Tutuplah kepalanya wa ja'alu 'ala rijlaihi min al-idhkhir Adapun bahagian kakinya tutuplah dengan menggunakan rerumputan al-idhkhir. Maka di dalam ayat ini menunjukkan bahwa apabila uh, kain kafan tidak mencukupi untuk menutupi tubuh seorang mayit maka yang didahulukan untuk ditutupi adalah bahagian kepala Adapun yang tidak tertutupi maka ditutup dengan sesuatu yang bisa menutupi, ya. Apakah dari al-izhir, rerumputan yang kering, atau yang semisalnya yang dapat digunakan untuk menutupi kaki simayit. Wa minna man aina adlahu thamratu fahuayyudibuha dan diantara kami ada yang merasakan hasilnya, hasil perjuangan, maka dia pun memetiknya. Iaitu mereka para sahabat yang uh, masih diberikan umur yang panjang Merasakan kejayaan al-Islam Mereka mendapatkan harta rampasan perang Naam Dan melihat uh, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam al-Islam Dan disebutkan dalam riwayat yang lain Dalam riwayat al-imam al-Bukhari dari hadis Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu bahawa suatu ketika dibawakan kepada beliau makanan wa saiman dan ketika itu beliau sedang berpuasa ini yani Abdurrahman bin Auf fa qala laa barakat Abdurrahman qutila Mus'ad bin Umair wa huwa minni telah terbunuh Mus'ad bin Umair dan beliau lebih baik dariku kufina fi burdah di mana beliau dikafani dengan uh, sehelai kain burdah. In guttiya rasuhu badat rijlah. Wa in guttiya rijlahu badat raksuh. Apabila kepalanya ditutup, maka kedua kakinya nampak. Dan apabila kedua kakinya ditutup, maka kepalanya nampak. Wa urahu qala wa qutil hamzah wa wa khairun minni. Dan, Dan para hadith ini juga mengatakan bahwa Abdul Rahman mengatakan dan terbunuh pula Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib dan dia lebih baik darikum. Lihat bagaimana sikap tawadu'nya Para sahabat radwanullahi alaihi ajmain. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka lebih baik dari yang lainnya bahkan mereka merendahkan di, e, mereka mengatakan bahwa mereka e, dari kalangan para sahabat lebih afwal, lebih utama dari mereka sendiri. Padahal mereka seluruhnya dari kalangan para sahabat yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Thumma busitalana mina dunya. Lalu setelah meninggalnya mereka-mereka yang telah mendahului, maka dibentangkanlah untuk kami dunia dengan mendapatkan harta rampasan yang melimpah atau qala tublih mengatakan utina minad dunya ma utina dan kami pun diberikan dunia sebagaimana yang telah diberikan kepada kami waqad khasyina an hasanatuna ujjilat dan kami khawatir jangan sampai dunia yang dibentangkan ini merupakan kebaikan yang disegerakan untuk kami sehingga di akhirat tidak lagi merasakan kebaikan rasa khawatir yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu beliau mengkhawatirkan ya, pada saat dibentangkannya dunia diberikan berbagai macam kenikmatan dunia beliau khawatir jangan sampai ini merupakan kebaikan yang disegerakan di dunia sehingga di akhirat tidak lagi mendapatkannya sehingga beliau mengatakan yang terdahulu yang mereka meninggal lebih dahulu Mus'ab bin Umair demikian pula uh, Hamzah dan yang lainnya dari para sahabat mereka lebih baik mereka belum sempat merasakan nikmatnya dunia dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil mereka. Luma jaya berkiah tata rokat faam. Ta Kemudian Abdurrahman bin Auf pun menangis sampai beliau meninggalkan makanan yang diberikan kepadanya. Dan disebutkan dalam buah alimamul hakim dalam kitabnya Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anh beliau mengatakan: Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aidam sarafa min Uhud marra ala Mus'ab bin Umair wa huwa maqtulun ala tariqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatala beliau kembali dari peristiwa perang Uhud maka beliau pun melewati uh, Mus'ab bin Umair yang terbunuh yang terbunuh yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jasadnya fa alaihi wa da'ala Maka Nabi alaihi salatu berdiri di hadapannya dan mendoakan kebaikan untuknya. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah 'alayhi. Wa minhum man khabana nahdahu minhum man yantazir. Wa ma tabdila. Di antara kaum mukminin. Di antara mereka ada beberapa Orang yang mereka jujur dalam menetapkan janjinya di hadapan Allah dan di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak mengganti sama sekali apa yang telah menjadi janji mereka di hadapan Allah subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ashhadu anna ha ulai shuhada'inda Allah yom qiyamah Aku mempersaksikan bahwa mereka mereka ini menjadi saksi-saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fatuhum wa zuruhum. Maka datangilah mereka dan ziarahilah mereka. Walabi nafsi biadihi. La yusallimu alaihim ahadun ila yaumil qiyamah illa radd alayhi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Tidaklah seorang pun yang mengucapkan salam kepada mereka Hingga hari kiamat, melainkan mereka menjawab salam tersebut. Maka di dalam riwayat ini menunjukkan anjuran seorang untuk menziarahi kuburan. Dan anjuran pada saat seorang menziarahi kuburan mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlat tiar. Minal muslimina wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lanawalakumul afiyah. Maka ma'asyarul ikhwat ini beberapa peristiwa yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian penting dalam peristiwa perang Uhud dan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita melanjutkan ke peristiwa setelah kejadian perang Uhud ini sampai di sini insyaallah wa akhir da'wana أن الحمد لله رب العالمين فضل حفظكم الله